והעבים, והפרה, ועופרה, וכפר העמוני, והעופני, וגבע, ערים שתם עשרה, וחצריהן. גבעון והרמה, ובארות, והמצפה, והכפירה, והמוצא. ורקם, וירפאל, ותרעלה, וצלע האלף, והייבוסי, היא ירושלים, גבעת קריית, ערים ארבע עשרה וחצריהן, זאת נחלת בני בנימין למשפחותם.